Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salat wa salam ala Sadiqil Amin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ramadhan mwezi ambao mwanzo wake hadi mwisho wake ni khairi kubwa. Mwezi ambao ndugu zangu wa Islam ibada ambayo haipatikani mwezi mwingine wote isipokuwa mwezi huu ikiwemo ibada ya somo ya ramadhan ikiwemo ibada ya salatu tarawih na hata ukiwemo usiku wa nycheo usiku wa leila tulqadr huu mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameutukuza akaufanya kuwa ndo mwezi ambao Qur'an ilitirimka ndani mwanzo mtume sallallahu alayhi wasallam wa kupewa utume na kuteremshiwa na Jibril Qur'an ilikuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Lakini hata Qur'an yenyewe ilipokuwa imehifadhiwa katika Lauhul Mahfuz ikateremshwa mpaka mbingu ya dunia ilikuwa shughuli yote hiyo ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo, yatakiwa Muislamu anapofikiwa na mwezi huu awezi kujua ya kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amempendeleaheri kubwa sana sasa yeye ni ajitahidi ili aweze kupata khiri hizo inshaallah kwa kuwa bado uko mwanzo mwanzo wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhan leo inshaallah nitazungumzia kuhusu kuhimiza nafsi yangu na hata ndugu zangu wa Uislamu kuhusu ibada ya kuisoma Qur'an kuhusu ibada ya kuisoma Quran Muzangu Islam kama nilivyotangulia kusema yakuwa Quran imefungamanishwa na mwezi huu Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema Shahru ramadhan Aladhi al unzila fihi al hudan lin-nasi wa minal huda للناsi, wal furqan Allah nasema mwezi wa Ramadhani mwezi ambao ndio ndani yake kuliteremshwa Quran Quran ambayo ni uongofu ambao bila shaka Quran hii inaongoza watu na Waislamu njia sawa na njia ya haki ambayo wanatakiwa waifate. Wa bayyinati minal lakini pia Quran inabainisha uongofu na inabainisha kati ya haki na batili ili Muislamu aweze kufata njia sawa na aachane na njia ambayo si sawa. Kwa hivyo Qur'an ni wa Islamu kitabu ambacho Muislamu wanajivunia kuwa nacho katika dini yao kwa kuwa ndio kitabu pekee katika vitabu vya Allah ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amekisifu akasema ya kuwa hakina shaka ndani yake shaka ndani yake na wala hakuna yeyote anayeweza kuingiza kosa lolote ndani ya Qur'an. Na wala hakuna jini au majini wote na mwanadamu au mwanadamu wote hata wakusanyika wanaoweza kuleta mfano wa Qur'an. Kwa ni kitabu ambacho Allah Subhanahu wa mwenyewe amechukua jukumu la kuhifadhi kitabu hicho ili waislamu dini yao ihifadhike ya kuwa anayetaka kuifuata dini ya Uislamu kisawa sawa ana kitabu ambacho akikifata atakuwa bila shaka Anafata njia sawa Mtume sallallahu alayhi wasallam kila mwezi wa Ramadhani alikuwa anasoma Qur'ani Hadithi iliyopokewa na Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala anasema sahaba huyo Ibn Abbas kana Rasulullahi sallallahu alayhi wasallama ajwadannas al alikuwa mtume rehma na amani juu yake ni mkarimu katika watu anukilinganisha ukarimu ambao walikuwa nao watu wote zama za mtume mtume alikuwa ni mkarimu kuazidi wakana ajwada mayakunu fi ramadhan lakini mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa anazidi kuliko alivyokuwa kabla ramadhani ndani ya ramadhani alikuwa anazidi kuwa mkarimu zaidi hina yalqahu Jibril Ibn Abbas anasema Ramadhan ambao ndiyo mwezi ambao ndani yake Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikutana na Jibril. Jibril alikuwa akikutana na Mtume sallallahu alayhi wasallama ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wakana na alikuwa Jibrilu yalqahu akikutana na Mtume fi kulli leilatin katika kila usiku Min shahri Ramadhan ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani fa alquran mahali shahidi kisha walikuwa wakikutana mtume na jibril wanasomeana Qur'an mtume anasoma Qur'an jibril anamskiza qala anasema mna bas kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu jibril alaihi salam ajwada bilkhair min arrihi al mursala kwa mtume alikuwa sallallahu alaihi wasallam pale anapokutana na jibril anakuwa anazidi kuwa ni mwenye kuwa mkarimu zaidi katika mambo yaheri hata kuliko upepo kuliko upepo ambao huvua umebebaheri hepo ambao ni mvua pepo wakati wa <coughs> kilimo hii ni hadithi ambayo yaonesha ya kuwa mtume alikuwa ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani akijitahidi sana kusoma Qur'an. Lakini sasa ukisoma Salafu Salih walivyokuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, unapata kuwa walikuwa hivyo hivyo pia. Ukijitahidi, ni mwezi wa Qur'an kwao. Kwa hivyo, kuna baadhi ya Salafu Salih waliokuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani mtu anajitahidi angalau akamilishe Qur'an nzima hata kama ni mara moja kwa maana kila siku anasoma juzuu moja kuna wengine walikuwa nakamilisha Qur'an mara mbili kwa maana kwa kila siku anasoma juzuu mbili kuna wengine mara tatu kuna wengine mara nne kuna wengine mara tano bali kuna wengine ambao walikuwa wanakamilisha Qur'an kila baada ya siku nne na wengine baada ya siku tatu Tume sallallahu alayhi wasallama akasema yakuwa yatakio Muislam anapotaka kuisoma Qur'an na awe ni mwenye kuikamilisha kwa haraka basi ikamilishe kwa muda wa siku tatu Kwa nini? Kwa sababu hapa takwa msoma kwa makini na kwa uzuri bila ya kuwa na haraka kupindukia lakini sasa kwa sababu ya salafu salihu kuwa na uzoefu wa kuisoma Qurani kwa wingi tena sana walikuwa wanaisoma mpaka kuna baadhi yao walikuwa na ikamilisha kwa siku mbili. Yaani kila baada ya siku mbili anakamilisha Qurani. Na kuna baadhi yao kila siku anahakisha kuwa nakamilisha Qurani. Kuna baadhi ya Waislamu kimwambia kuwa salafu saleh anakamilisha Qurani kwa siku moja anashangaa itawezekanaje? kwani alikuwa anisomaje na Qur'an lakini mzangu wa Uislamu ili ni jambo ambalo lawezekana lawezekana kivipi hasa hasa kwa mtu ambaye amekusudia na amenuia ameazimia kuwa mimi nataka nikamilishe Qur'an kwa siku moja lakini sasa ili awe ni mwenye kuweza kufanya hivyo pia anitakiwa awe ana uzoefu wa kusoma Ana meisoma kwa wingi kiasi cha kuwa sasa elimu wake umekuwa ni mwepesi kwa kuisoma Qur'an na pia mwili wake umezoea kusoma Qur'an kwa sababu hata ulimi unaweza kuwa umezoea kusoma Qur'an ukisoma hukwani unasoma vizuri lakini kwa sababu mwili wako haujazoea ukisoma tu juzuu moja unasikia kuwa umaza kusinzia hani umechoka unashindwa haujalima haujafanya kibarua haujafanya mjengo lakini unasikia mwili kabisa hautaki kwa nini kwa sababu kwa mwili haujazoea licha kuwa ulimi bado unaweza kusoma lakini nasikia ulimu usaanza kuwa mzito kwa sababu ya usingizi kwa sababu ya uchovu wa mwili hasa hawa salafu walikuwa kwa sababu ya kujizoesha inakuwa sasa mtu akisoma askiu zitoote miongoni mwa masahaba ambao imepokewa kuwa walikuwa nakamilisha Qur'ani kwa siku moja ni Uthman ibn Affan na hata tamimu ad-Dari walikuwa na ikamilisha Qur'ani kwa siku moja Hili ni jambo ambalo mtu anaweza kusema kuwa labda hao walikuwa wanafanya hivyo kwa sababu ni masahaba, ni kwa masahaba si kama sisi. Lakini si hivyo hivyo. Mzamo Uislamu hata sisi pia Muislamu anaweza kujitahidi na kaimilisha Qur'ani kwa siku moja. Bora tu awe amejitahidi katika mwaka mzima anajitahidi kusoma Qur'ani. Kwa hivyo amekuwa ni mwenye kwa na uzoefu kwa jambo hilo. Nakumbuka juzu juu kuna mashindano ambayo hufanyika kila mwaka pale markaz rufaini na miongoni mwa mashindano ambayo hufanyika ni mashindano ya Qur'an si kusoma Qur'an kuwa nani ambaye atasoma bila kukosea bali pia kuna mashindano ambayo hutokea ya kuwa sasa wale mahafazhi wanapewa muda ya kuwa sasa ni Qur'an nzima kila mtu aisome kwa siku nzima imalize Kuwa anaanza asubuhi ili kila mtu hakikishe kuwa atamaliza kisha inaangaliwa kwa nani atakayamaliza kabla ya kuna wengine ambao napata kifika saa nne ashakamilisha. tano Sheikh asha Amrisha Kuna wengine saa sita, kuna wengine baada ya dhuhuri, kuna wengine saa kumi, lakini kwa jumla wanakamilisha Quran kwa siku moja na kila mtu spidi yake. Na hii inakuonesha kuwa, kuwa ni jambo ambalo Muislamu analiweza. Ndiyo kwa sababu ya shughuli nyingi mtu na shughuli hapa na pale labda niweza kashindwa kusema kuwa atakaa kuanzia muda huo mpaka muda ule ili kuikamilisha Qur'an lakini mfano mslim anajua kwa leo ni wikendi ama leo sina kazi kwa hivyo nitakuwa tu nyumbani waacha niamue kuwa leo nijitahidi kusoma Qur'ani hata kama sitakamilisha basi nusu yake mslim anaweza musulamu anaweza bali kuna baadhi ya maswahaba kama Uthmani ibn Affan yasemekana kuwa alikuwa anaikamilisha Qur'ani siach ya kusoma hivi kwa nye msahafu la akiwa kwenye swala anakamilisha Qurani kwa raka mbili soma Qurani raka kwanza ya pili ashakamilisha Qurani na sababu kuna siku mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaswali swala ya usiku abdullah ibn mas'ud akajiunga na mtume ili waswali pamoja basi akammsikia mtume ameanza kusoma suratul baqara ibn suda akasema kuwa huenda atamaliza ile juzu ya kwanza ambayo ni alif la mim rafata alipomaliza ata, ile juzu anaendelea akasema kuwa labda amaamua kusoma hii sura pekee yake akimaliza lafata rukuu akaendelea takahi taimalisha yote Mtume sallallahu alayhi wa wasallam akaingia sura ya 20 Al Imran akamaliza akaingia sura ya 3 Surah An-Nisa akamaliza akaingia mpaka Abdullah ibn Saud akasema kuwa nikatamani kufanya jambo baya akaulizwa jambo baya hilo ilikuwa nilipi lipi akasema kuwa nilikuwa ni maamua ni wache swala. Kwa sababu sana naona kuwa hii swala. ikiwa itaendelea hivi, mushaka utakuwa ni wapi. Kwa ina maana kuwa hiyo ni raka moja hiyo. Kwa ukihesabu kuwa rakia pili naye ilikuaje na kwa kawaida mtume alikuwa kwa swada kwanza inakuwa ndefu, kapili inakuwa ni kama nusu yake. Hivo ndivyo maswahaba waliiga mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini sasa pamoja na hivo ndugu zangu waislamu kuna salafu saleh ambao pia jambo hili walikuwa kilifanya. Saidi ibn Jubeir Mujahid, Alimamu Shafi Shafi'i na wengineo wengi walikuwa pia hivyo hivyo wanakamilisha Qur'ani kwa siku moja. Sasa sisi hatutaki kuhimiza Uislamu kuwa soma Qur'ani kwa siku moja ikamilishe. Unaizosoma na usikamilishe na siku ya pili ukaiegopa kabisa kuiona. Hani vile ulisikia dhiki ile siku ya kwanza ulipoisoma. Lakini sasa Mtume Allahu wa alayhi wasallama kama aliyopokea Aisha radhiallahu anha anasema kuwa Mtume allahu alaihi wasallam alikuwa akipenda akifanya ibada yote au mwenye kuifanya ibada hiyo na adumu nayo sisi kumoja lafaiachi kwa ndio sababu utapata kuwa salafu salih walikuwa wamejiwekea taratibu ya kuwa mimi kila siku nitakuwa hii ndio kiwango changu hichi ndio kiwango changu cha kusoma Qur'an Hizn kwa kuna yule ambaye amejiwekea kuwa kila siku takisha kuwa lazima nikamilishe juzi moja hiyo amejiwekea mwenyewe si lazima kumbelea Allah lakini mwenyewe amejiwekea lazima hiyo kwa hivyo unapata kuwa amejiwekea tatibu asubuhi nitakuwa nasoma kiwango hichi kisha nitakamilisha baada ya ama jioni na akiwa amekosa kukamilisha ataamua hata kama ni baadaisha kabla ya kulala akamilisha nafsa ndaka kwa kuna Uislamu ambao umejizoishe hivyo na kwa hakika ni jamaa ambao sasa washalizoea sasa ikija mwezi wa Ramadhani ukija mwezi wa Ramadhani wanakuwa ni wenye kuzidisha zaidi kuliko wanavyofanya miezi mingine hivyo ndivyo tutatakiwa sisi pia tufanye sasa tukianza kuzungumzia kuhusu ndugu zangu wa Uislamu fadla ya Qur'an Mtume sallallahu alayhi wa sallama, anasema kwa hadith iliyopokewa na Uthman ibn Affan Allahu anhu. Kala. Kala Rasulullah sallallahu wa alayhi wasallam alisema mtume rahmani amani ziji yake khairukum. Mbora wenu ni mtajilma alquran wa allama. Ni yule atakayesoma quran. hii taallama suku isoma kwa kuwa umeshia quran na isoma. Hiyo ni qiraa. Taallama na ni kujifunza. Mtu ambaye haijika kusaka kusoma quran. Akaenda madrasa akasomeshwa kaida kisha baadaye akaanza kusomesha Qur'ani Kwanzia mwanzo hadi mwisho akawa sanaijua kusoma huyo ndio mtu bora zaidi kisha waalamahu. Na naye pia akafunza mwenzake asiyejua Qur'ani ili kajari ya iwe ni ya jariya kwake kwa nini iwe ni bora kwa mtu anataka isoma Qur'ani ni kwa sababu ya kuwa sasa akishajua kusoma atakuwa sasa anaweza akaisoma bila tatizo na ndivyo inavyotakiwa Wakua, muslama, antakiwa, awa, kwa muislam anatakwa awe anajua kusoma Qur'an kiasi cha kuwa kisoma anaisoma vizuri Mtume Allahu alaihi wasallam akaeleza sasa kwa yule ambesa ashajifunza Qur'an na ashajua kuisoma je akiisoma daraja yake itakuwa ni gani Hadithi ilipokewa Na Aisha Allahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alisema mtume rahmani amani ziji yake aladhi yaqra alqur'ana yule ambaye ataisoma qur'an wa huwa mahirun bihi na yeye ni hodari anajua vizuri kusoma qur'an anaposoma kila harfi anaipa haki yake anaisoma kwa tartil anasoma kwa kupamba sauti mtu anasema daraja yake ma'asfaratil kiramil bararah siku ya kiyama atekuwa daraja sawa na wale malaika wenye kuandika wahi maneno ya Allah. Waladhi yakra alquran ama yule ambaye hajajua kuisoma Qur'ani vizuri. Kwa kisoma anasoma akikwama kwama. -kwama. Mtume anasema wayatata'atu fihi akawa anapoisoma Qur'an anakuwa kwama Kile kukwama kuna maana mbili imani kwa sababu ya kuwa hajui, haijui vizuri kusoma Qur'an. Kwa hiyo kuna baadhi ya sehemu zinamshinda, mpaka angang'ane ndio asome vizuri hiyo kalima. Kwa sababu ya vile bado hajajua kusoma Qur'an. Lakini wakati mwingine anajua kuisoma lakini anapata shida kuisoma Qur'an kwa sababu ya uzito wa ulimi wake kimaumbile. Kwa hivyo ana kama kikugumizi, mtu kama hivyo. Hasa mtu ana liche ya kuwa ana uzito kwa sabu moja ama nyingine lakini hivyo hivyo anajitahidi kuisoma Qur'ani. Mtume anasema wahuwa huwa alayhi na hiyo Qur'ani kwake ni nzito lahu ajirani. Mtume anasema mtu huyu atakuwa na malipo mara mbili. Malipo ya kwanza ni zile thawabu za kuisoma Qur'ani. Na malipo ya pili ni ile juhudi anayifanya kwa ajili ya kuisoma Qur'ani angalau pia apate faabu hizo. Hadithi mpokeana na al-Bukhari na Muslim je malipo ya kuinosoma qurani tu kwa yule ambaye huo amefanya wema mmoja kisha huo wema mmoja kwa kuwa ni herufi moja anaandikiwa thawabu kumi, mara 10 yake Mtume akasema la akulu, alif lam mim tunakasema sisemi ya kuwa unaposoma alif lam mim ni herufi moja bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun bali unaposoma Alif lam mim hapoumesoma herufi tatu kuna alif ni herufi kuna lam ni herufi na kuna mim ni herufi kwa hiyo tayari hapo na thawabu 30 je kwa yule atakaye soma Fatiha nzima aimalize ni herufi ngapi kisha ufanye times 10 na je yule atakaye soma juzu nzima ana thawabu ngapi na atakaye soma juzu mbili ni thawabu ngapi kwa ina maana kuwa katika ulimwengu mzima hakuna kitabu chochote ambacho Muislamu akikisoma anapata thawabu zaidi ya kusoma Qur'an na sababu hata dhikri hakuna dhikri ambayo ni bora zaidi kuileta zaidi ya kusoma Qur'an Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwa hadithi iliyopokewa na Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu ان الله تعالى يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين الله سبحانه وتعالى هو ينعوا اجل هي قران watu fulani ويضع به اخرين نا هو انا ودنشا نكوذلش na hata kwa kutouifanyia kazi Qur'ani kwa kupuuza Qur'ani Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'ani anasema waman a'ruda 'an dhikri fa inna lahu ma'isha tambaka wanahshuruhu يوم القيامة ama yule ambaye atapea mgongo apuuze asikileo muhimu utaje wa Allah maneno ya Allah basi atakuwa mtu huyo mwenye kupata viki hapa duniani atapata maisha ya duni ya na siku ya kiyama atafuliwa akiwa ni kipofu ala akishafuliwa akiwa ni kipofu atasema lima hashartani a'ma waqad kuntu basira mola wangu kwa nini umenifufua na ilikuwa duniani nina macho naona allah atamwambia hala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha hivyo hivyo aya zetu zilikujilia wewe Qur'an ilikuja kwako ikikawa inakuonya haukuiifanyia kazi mawaidha yalikuwa ndani ya Qur'an ikiambiwa lakini napuuza fanasita hapo wakadhalika leo tunsa leo pia utasaulika Allah ukiulizwa swali Je, Allah nasahau? Jawabuni. Jawabuni kuwa haufai kusema hapana. Na pia hufai kusema nini? Ispokuwa unetakia useme kuwa je, hiyo kusahau unamaanisha ni kusahau gani ama ni kusahau yake ni nini? Kusahau katika lugha ya karabu kuna maana mbili. Kuna kusahau kwa maana kuwa unajua kitu lakini hicho kitu umekiacha haukishughuliki wala hukijali umekipuuza wala siye tumesahau kwa kuwa umeghaflika haukumbuki sasa ile kuwa kitu unakumbuka kabisa lakini ukakiacha ili hali unataka ukifanyie kazi lakini ukakiacha kusudi na ukaki puuza licha kuna kumuka kabisa kuwa kuwa natakiwa nikaswali lakini msikia pia dhana umekumbuka umekumbushwa lakini ukaacha sasa hapo hiyo ndio maanake mwenye kufanya hivyo atakuwa amejisahaulisha kwa hivyo huyo ndio pia Allah atamsahau wala siku kwa Allah atamsahau kwa kuwa hamkumbuki wala hamjui wala la ni kuwa Allah atamsau kwa maana ya kuwa Allah atampuuza Allah atamuacha bila kumjali kwa sababu kwenye hadithi unapata kuwa kuna baadhi ya hadithi kunambio, kuna baadhi ya madhambi ambayo mtu akifanya Allah siku ya kiyama hato licha kuwa anakujua kabisa kuwa uko hapo lakini hakuangalia na wala sieti hakuangalia kwa uzuri la maana kuwa ani ameacha kukuangalia kwa jicho la rahma. Yeye ameacha kukuangalia kwa kuwa amekupuza unatamani angalau Allah kuangalie na akurehemu lakini ameacha. Hiyo ndio maana kukusahau. Hata kuongelesha licha kuwa anakuona amekupuza. Anaongea na wengine lakini wewe unatamani angalau Allah akuongeleshe. Hakuongelesha hakutakasi lakini saw utakuwa hapo unajua kwa hapa ninachongoja si kingine ni adhabu kali sasa unapata kuwa ni makosa kwa muislamu kuisahau Qur'an kwa maana kuwa kuipuuza kuipea mgongo ani kutoijali Ndiyo sababu unapata kuwa muislamu anatakwa angalau siku moja bila kushika Qur'an kitabu cha Allah na kusoma kitabu hicho Siku ya Kiama Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kuwa Hadithi iliopokewa na Abu Sa'il al-Khudri Mtume anasema kuwa yuqalu soma na upande daraja na upande cheo warattil kama kunta turattil fi dunya na usome Qur'an kwa tartil ani kwa taratibu kwa sauti nzuri naelewa na kwa ahkam zake kwa, kwa, kwa tajwidinvotakiwa na kwa makhariji za kila harfu utoiinavotakiwa fa fana manzilata inda akhir ayatin taqra'u kwani manzila ani cheo na daraja mwenye kusoma Qur'ani atakaoifikia ni ile aya ya mwisho atakayoisoma kashebu niambi kiwa ulikuwa unasoma Qur'ani nzima na ukaambiwa soma ukaanza kusoma mpaka ukamaliza itakuwa daraja kiasi gani utakuwa daraja kiasi gani lakini nikuza <coughs> pia yule mzazi atakaye mfanyia bidii mtoto wake mpaka aijue kuisoma Qur'an akampeleka madrasa na Allah akamjalia mtoto huyo akawa ameshikamana na Qur'ani kuisoma basi huyo mzazi pia hata kama alikuwa si katika wale ambao wanajua kuisoma Qur'ani vizuri ama mehifadhi Qur'ani basi pia atapata cheo kikubwa zaidi siku ya kiyama mtume anasema kwa hadithi iliyopokewa na Muadh ibn Anas ya kuwa man al Qur'ana yule atakayesoma Qur'ani wa amila bima fihi na nafanyia kazi yalioma kwenye Qur'ani ulbisa walidahu tajan yawmal qiyama wazwaki wawili watavalishwa kofia ya enzi na cheo anikoja siku ya kiyama dhauhu Mwangaza wake na nuru yake Ahsanu min dhaui shamsi fi buyuti dunya ni nzuri kuliko ule wajua katika nyumba za kidunia tunapokuwa katika nyumba za kidunia mchana sasa mtume anasema ikiwa huyu ni mzazi anapata hadhi hii na cheo hichi kwa sababu ya kuwa amemmsomesha mtoto wake Qur'ani mtume anasema famadha nukum amila bihadha nyinyi muwadhania vipi kwa yule atakayekuwa ndiye aliyefanya jambo hilo ani ndiye mwenye kuinsema Qur'ani je unadhania kwa atakuwa na cheo kiasi gani Lakini pia ndugu zangu waislamu Quran ina faida mbali na thawabu mbali na daraja ambayo unapata ukisoma Quran lakini pia Quran ni sababu ya muislamu kutatuliwa matatizo yake na kujibiwa dua zake ambazo hata hakuomba Allah subhanahu wa ta'ala lakini kwa kuwa anasoma Quran Allah anatatua matatizo hayo Hadithi iliopokewa na Abu Sa'idi al-Khudri radhiyallahu anhu Mtume sallallahu wa wasallam anasema yasulu ar-rabbu subhanahu wa ta'ala anasema mwela wetu mlezi aliyetakasika man shaghalahu alquran yeyote atakaye shughulishwa na kusoma qur'ani yani shughuli yake akawa anajishughulisha na kusoma qur'ani wa dhikri na pia akawa leta azkar ananitaja mimi an masalati akawa muda ambao angekuwa ananiomba mimi shida zake akatumia muda huo kuleta azkar na kuisoma Qurani mtu anasema aataytuu Allah anasema ya kuwa mtu huyo Allah atampa ma afdala maauti sailin bora zaidi kuliko nitakaviwapa wale wenye kuniomba anikiwa kuna watu wawili mmoja anamuomba Allah ili Allah amtatulie shida zake na mwingine ana shida zake lakini haombi anasema Qurani huyu aliomba atapewa Allah chamjibu lakini huyu ambaye hakuomba anasoma Qurani atapewa zaidi na atapewa bora zaidi kwa ajili ya kuwa amejishughulisha na Qur'ani miongoni naona muda umeyoma na singependa tu zaidi kumalizia ni kuwa miongoni mwa mambo ambayo yanayoonesha faida kubwa kwa Qur'ani kwa Muislamu kwa Muislamu ni kuwa Qur'an pia ni dawa ama tunasema ni tiba Qur'an ni tiba kwa Muislam anapoisoma kwa kuwa <coughs> unapoisoma Qur'an unaweza hata ukawa una ugonjwa ambao hujijui kama una ugonjo huo Allah akakuponya kwa ajili ya kusoma ile Qur'an Allah nasema wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaun wa rahmatun tunateremsha katika Qur'ani aya ambazo ni ponyo na ni tiba ni shifa kwa imani hii tiba ni tiba malaria tiba ya kwanza ni tiba ya moyo ya kuwa ukiisoma Qur'ani moyo wako unalainika hata kama ulikuwa umesosoa moyo wako unalainika ukisoma Qur'ani Allah anakupa mwongozo. Anakuepusha na masia Lakini hivyo hivyo Kisema Qurani pia hata mwili wako iki ulikuwa una maumivu. Ambayo maumivu hayo ni ugonjwa kimwili wala si wa kiroho, pia Qurani ni tiba. Qurani ni Kwa Islamu yatakiwa tusome Qurani sana. Quran ndio mwongozo wa Waislamu wote. Quran kama tulivyosema ndiyo tiba kwa Muislamu, tiba ya moyo na tiba ya hata <coughs> ya mwili. Lakini Quran pia ukiisoma ndugu zangu Waislamu ni baraka katika maisha yako. Kwa zile khairi nyingi zinazopatikana kwenye, kwa kusoma Quran, unapata baraka katika maisha yako. Lakini pia Quran zangu Islamu ni nuru. Allah Subhanahu wa Ta'ala ameisifa ya kuwa ni nuru. Nuru unaipata katika moyo wako. Unaacha moyo wako unakuwa nini? Unaacha kuwa na giza. Lakini pia unapata nuru katika maisha yako. Unapata hidayah. Lakini pia unapata nuru siku ya kiama Hivyo ni kuzangu Islamu Quran ni kinga. Qur'an ni kinga. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kuwa Mashetani hawakae katika nyumba ambayo mtu anasoma ndani suratu baqarah. Wachawi hawawezani na mwenye kuisoma suratu baqarah. Abu Hurairah Allahu anhu akaambiwa na shetani ya kuwa ukienda kulala usiiache kusoma aya alkursiyyi gisoma shetani hata kukuribia lakini wakati huo shetani akimwambia Borera alikuwa amejibadilisha katika umbile la mwanadamu mzee mmoja hivi Borera alipoenda kumwambia mtume mtume akamwambia kuwa sadaqa akawa huwa kadhubun huyu alikwambia hayo maneno amekwambia ukweli ya kuwa kweli ukisoma Qur'an ukasoma aya hiyo unapowenda kulala shetani haukuribia lakini huyu alikwambia licha chakua mikwambia ukweli kwa hilo lakini yeye ni mwongo sana kwa sababu ni ibilisi kwa ndugu zangu wa islamu hundo ukweli allah subhanahu wa taala anasema kwenye qur'an <coughs> wa idha qara'ta alquran ja'alna bainaka wa bainal ladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura an yani kila unaposema qur'ani allah anakuekia pazia kinga kizuizi wale makafiri wale maadui wako wale ambao ni watu wabaya hawakufiki kwa ajili ya kusoma Qur'an kwa kuna mabaya mengi ambayo muislamu anayeepuka bila ya kujua kwa sababu tu ya kuwa ailisoma Qur'an kusoma kulu wallahu ahad kusoma muawadhataini kusoma ayatul kursi kusoma mwisho sura al ama na rasul na kusoma bakara lakini Qur'an nzima kwa jumla unapoisoma huwa ni kheri tupo ndugu zangu Islamu. Kwa hivyo kwa kuwa mwezi huu ni mwezi kama tulivyosema Qur'an ndio sababu yatakiwa Muislamu ajipangie tangu mwanzo wa mwezi huu ya kuwa je mimi nimeka nia na azma na kujipangia kuwa je kila siku nitakuwa nasoma kiwango gani. Je kufikia saa hii nimekamilisha ama bado? Na je natakiwa niwe naongeza bidii ya kuwa ikiwa leo nimesoma juzu 1 basi nifanye bidication nisome mbili ama ulivyoanza ndio utamaliza hivyo ama ulivyoanza badala ya kuwa kuubakie hivyo tena utaanza kushuka chini kuna baadhi ya waislamu amaanza kuwa siku mjia, mbili, moja anasoma siku juzu mara ameshuka juzu 1 na nusu mara juzu 1 mara nusu juzu mara hata siku inapita haja soma hosa yote ni kwa nini ni kwa sababu ya kuwa hana mazoea lakini pia wakati mwingine ni kwa sababu ya kuwa si shetani sababu mwezi wa ramadhani tunaambiwa kwa mashindano wanafungwa kwa hivyo hapo ni nafsi yako inamshinda nafsi yako ifanyaje imemshinda miongoni mwa jihad ambayo atakayemuislamu apigane jihadi hiyo na aweze kuwa mshindi ni jihadun nafs jihadu pigana na nafsi yako kupambana nayo ili uweze kuilazimisha kwa mambo ambayo unaamini ya kuwa niheri kwako kiafanya mambo hayo hapa duniani na hata kesho herekwa naona zimbakia kama dakika 10 saa 8 ifike ikifika saa 8 inshallah nitapitia tu kwa haraka kwa sababu leo nitazungumzia mada hii inshallah nikija siku nyingine nitazungumzia mada nyingine nitazungumzia tu haraka baadhi ya adabu ambazo atakiwa muislamu awe nazo wakati wa kusoma Qur'an adabu ambazo ni muhimu sana kwa muislamu azidumishi katika kusoma Qur'an <coughs> Miongoni mwa adabu ambazo atakayo Muislamu ajitahidi kusoma Qur'an na kisoma awe nayo ni awe amepiga msaki. Awe amepiga msaki. Si vizuri Muislamu unasoma maneno mazuri, maneno ya Allah, maneno matukufu kisha halafu mdomo wako unatoka harufu harufu ambayo sababu yake ni kutopiga mswaki sababu harufu inatoka mdomoni ziko harufu mara mbili kuna harufu ambayo inasababishwa na uchafu wa mdomo kwa kuwa haukupiga mswaki lakini kuna harufu ambayo hutoka kwa mdomo kwa sababu ya kuwa muislamu ananjaa tumbo lake limbakia wazi asila harufu inatoka ndani ya tumbo kisha unasikia ndani ya mdomo ile haina shida kwa sababu ni harufu ambayo huwezi kuiepuka huwezi kuosha tumbo lako simopige mswaki tumbo ili usito harufu hiyo lakini ile harufu ya ambayo yatoka mdomoni kwa kuwa mdomo mchafu hiyo ndio harufu ambayo Muislamu hafaiki kabisa kuwa nayo hafaiki kabisa Muislamu kuwa hivyo kisha lafais na Quran kwa hivyo atakiwa Muislamu ajitahidi anapokuwa anajua kuwa sahihi nime nia kuwa nataka nikaisome Quran basi ajitahidi kufanyaje Jambo lingine ambalo pia takiwemo Muislamu jitahidi anapotaka kuisoma Qur'ani ni awe na udhu. Awe na udhu. Si lazima Muislamu kutawadha ndio asome Qur'ani. Unaweza kuisoma Qur'ani hata kama huna udhu. Si madhambi. Lakini kwa yule mwenye kuwa na udhu kisha akaisoma Qur'ani anakuwa na fadhila zaidi kuliko yule ambaye hana udhu. Kwa hiyo takiwemo anapokuwa ameazimia kwenda kuisoma Qur'ani awe ni mwenye kushika udhu akijua kuwa hana udhu bali hata kama una unaweza pia ukatawadha kwa sababu kule kutawadha kuna kufanya angalau pia upate na shifa ani nguvu mpya eh, upate uchangamfu lakini pia miongoni mwa adabu za kusoma Qur'ani inatakiwa muislamu aisome Qur'ani na awe ana tadabbur ani anazingatia anachokisoma anayosoma Qurani akihisi ani akiifimu aki ile Qurani katika moyo wake ya kweli na soma Qurani kwa hivyo anahisi ya kuwa anafanya ibada tukufu si kwa kuwa mtu anasoma Qurani na huku anafanya mchezo huko anasoma Qurani huko anaangalia kushoti na kulia huko anasoma Qurani huku ana Qur simu huko na tunajua mambo ya simu kwa kwakuwa simehifadhi Qurani kwa hivyo ndakwakuwa anasoma na huku naangalia message ambayo hiyo ni kukosa adabu na Qurani Inatakiwa mtu awe na kushuhu anapokuwa anasoma Qur'an kwa kuwa ile Qur'an sikusoma tunamdomo bali itoke moyoni. Lakini pia Muislame anatakiwa anapoisoma Qur'an achague mahala pazuri pa kusoma Qur'an. Na mahala pazuri pa kusoma Qur'ani ni mahala ambapo ni patulivu. Hakuna fujo. Muislame akikosa utulivu nyumbani kwake anaweza kaamwata aje msikitini. Lakini pia mahala pa kusoma Qur'ani ni mahala pasafi safi. Ni makosa Muislamu kusoma Qur'ani mahala pachafu Ama kuhusu mahala ambapo pananaji najisi mfano kama choni ni haramu. Ni makosa Muislamu asoma Qur'ani simu kama hizo. Hivyo hivyo pia Muislamu anatakiwa <coughs> asome Qur'ani <coughs> na awe amejitahidi ya kuwa anapoisoma Qur'ani awe mbali na watu ambao wanafanya fujo ukiona kuwa umeketi na watu ambao wanafanya makilele fujo basi jiepushe nao lakini kama unaweza wanyamazishe hasa hasa ukiwa ni mzazi na uko nyumbani naambia watoto nyamazeni naisema Qur'ani bali naambia nyipe Qur'ani pamoja haifai kabisa kwa mtu kusikiza Qur'ani alafu fujo lakini pia sabu islamu hafai kukusudia kuenda mahala ambapo kuna fujo alafu asome Qur'ani kwa wali labda wenye kufanya fujo hizo fujo ni fujo ambazo hawezi kuziepuka labda ndio kazi yao asaweze kaambiwa nyamaze lakini pia miongoni mwa adabu za kusoma Qur'an ndugu zangu waislamu ni kwa itakiwa anapoisoma Qur'an aanze kwa kusema a'udhu billahi minash shaitani rjeem unapoanza kusoma Qur'an na pia useme bismillahir <clears throat> Miongoni pia mwaadabu za kusoma Qur'ani ni zangu Islamu ni Muislamu kutoudhi wenzake kwa ile Qur'ani ambayo anaisoma. Na sababu napata kuwa ni makosa Muislamu hata akiwa msikitini. Kuisoma Qur'ani kwa sauti ya juu. Si vizuri. Na kasahasa mnapokuwa mko wengi msikitini. Kwa sababu unaposoma kwa sauti ya juu. Wapi kwa sauti ya juu? Wapi kwa sauti ya juu? kupia kwa sauti ya juu mtakuwa mnatatizana kisha itatokea kuwa labda kuna mwingine pia anaswali mtamtatiza kuna mwingine labda anleta azkar mtamtatiza kuna mwingine labda amejituliza tu mtamtatiza ndio sababu siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kwenye itikafu msikitini na alikuwa mjengewa kama hema hivi yuko ndani maswahaba kuanza kusoma Qur'ani kwa sauti ya juu kila mmoja kama mashindano na hata kuna wengine walikuwa naswali lakini so swana kwa sauti ya juu Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kuwa teremsheni sauti zenu someni kwa sauti ya chini wala msiinue msi sauti kila mtu kuinua sauti juu ya sauti ya mwanzo haifai muislamu yakua mwanzo anasoma wewe nasoma asa mwanzo kana kwa sauti ambayo ni ataratibu huwa nampandishia sauti si vizuri sawa muwe mko ndani ya swala ama sawasawa muwe mko nje ya swala na hii hadithi ambayo mtume alisema hivi muulamao anaichukulia mara mbili manake maana kwanza ni hiyo ambayo nimesema ya kuwa yatakiwa muislamu aisome Qurani kwa sauti ambayo hamuudhi mwanzake na hii shekutokea siku moja mtume akawa anatembea usiku akaenda karibu akafika karibu na nyumba ya bakar akampata bakar na sunna Qur'an lakini kwa sauti ambayo mpaka upite karibu na mlango wake Amadisha bila sauti isikie kwa mbali lakini ukiwa mbali na nyumba yake usikie sauti hiyo lakini akaenda karibu na nyumba Umar akasikia Umar alipandisha sauti kabisa nakuna sallallahu alayhi wasallam kisha akiakaa eleza ya kuwa wewe Omar sauti yako hiyo iteremshwa chini kidogo. Lakini mtu mkamuuliza Omar kwa nini usome kwa sauti ya juu hivi? Mara akasema kuwa nasoma hivi ili niamsha lilala. Eh, hey, ambaye ataki kula, kufanya ibada usiku, chanlala, akisikia nasoma kwa sauti ya juu, itabidi amke. Siingizo mruki. Angalau pia afanye ibada. Lakini sawa wajuaje kuwa labda ashayafanya ibada yake? Sasa angalau anapumzika mume uliyobakiona lazima aendelee kufanya ibada. Ama wajiadi labda yeye Amejipangia panga gani ya angalau alale mapema halafu atamka baadaye kufanya ibada. Kwa sababu msio msitamfanya hivyo. Sasa unataka lazima aanze manzo mpaka usiku. Unachokwaje? Ko kwa tuma hapana. Taramsha sauti yako. Ko kuwa yetakao Muislamu asiinue sauti yake sana anapoisoma Lakini maana ya pili ya hadithi hiyo Mola mwaka kuwa inamaanisha kuwa waislamu wanapokuwa wanaswali hata msikitini swala ya jamaa Sawasawa iwe ni ya faradhi kama za faradhi za kaida hizo ama ka sunna kama tarawe inatakiwa speaker za nje wazizime. Sababu gani? Kwa sababu ya kuwa ile sauti ya kusoma Qur'an ambayo inasikika kwenye speaker mnapokuwa mnaswali mfano kwa nje haina maana yote kwa yule ambaye ataisikia nje hasa hasa inapokuwa ni swala kwa sababu ya kuwa yule imamu anapokuwa na tuwa sauti yake lengo la ile sauti ya imamu huwa ni ili wale wanaofuata wasikie wa hapo wamfuate mamuma je kwa yule ambaye yuko nje hiyo sauti nafaidi vipi kwa maulama wengi wa sunna ambao nime E, sikia kauli zao wote wanasema hivyo ya kuwa inatakwa wanaposwali waislamu msikitini speaker za nje zisiiwaze hizi za ndani jambo hili kuna baadhi ya wa waislamu ambao ukiwaambia wanalielewa kuwa hamasa hawalielewi ki dini inavyotakiwa wanalielewa kihamasa wasema asozo mambo gani hayo kwa ina maana kwa sisi tuwe waoga na dini yetu tujifiche fiche ki watu wajue wa waislamu wako hapa na pia yatakiwa nini tangazo uislamu lakini muislamu hutangaza kwa kuswali kwa sauti ya juu uislamu unatangazwa kwa kumfikishia mtu da'wa yale maneno ambayo ni ya haki ambayo ni ya sawa ili ayasikie na uende ikawa sababu ya kuongoka lakini siko Qur'ani kuwa unaisoma hasa unaweza kusema la kitabu njo arabu walikuwa mtuma anaenda kusomea Qur'ani wakati mwingine kwenye Kaaba mpaka wanaisikia na hata wana inawathiri wale wa arabu kurani kulikuwa na ndio lakini kwa sababu gani kwa sababu walikuwa wanajua maana ya kiarabu kurani kisomwa wanaielewa hawa wa afrika wetu ndugu zetu ambao wanasoma kurani haijui hata bismillah maana yake nini hasa unapomsomea ya kurani tamwathili vipi ukwata sikia tu kama fujo na hasa, hasa napokuwa si muislamu lakini zaidi ya hapo unaposwali na sauti yako ikao iko juu na sana nimefika na mimi nilikuwa ni maahidi kuwa tutafikisha sanani itakuwa ndio mwisho wetu. Kwa nadhani lakini lengo langu limetimia kwa kuwa nimesema kuwa tunajitahidi kuhimiza Uislamu kusoma Qur'ani na hata tukasoma baadhi ya hadithi zinazoonesha fadhila mwenye mtu Qur'ani, tukaeleza salafu salih walivyokuwa na Qur'ani kwa wingi na pia tukaeleza kuhusu faida ya Qur'ani hata katika maisha yetu ya hapa duniani na pia tukeleza baadhi ya adabu za Qur'an kwa mwenye kusoma. Kwa hivyo tumombe Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwa na himma na bidii ya kuisoma Qur'an katika maisha yetu yote, ndani ya Ramadhani na hata baada ya Ramadhani. Na Allah Subhanahu aweze kutulipa thawabu nyingi na hata tu, kutupa fadla na daraja kubwa alizoaahidi wenye kuisoma Qur'an. Na tuepushe na mengi ambayo yankitupata mabaya kwa ajili ya kusoma kwetu kitabu al-Quran rabbana bihamdika sallallahu ilahe ila anta astaghifuka wa tub ilaika khairan